Surja, El Murselat, Mekase, Pesëdhjet Vargje, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit, për ato që dërgohen njera pas tjetërës, për ato që shpejtojnë shtrëngatën, Për ato që shpërndajn shiun, për ato që ndajn saktësisht, dhe për ato që përcjellin këshilla, si shfaqsim apo paralajmërim. Në të vërtetë, ajo që ju është premtuar do të bëhet. Kur yjet të shuhen, dhe kur qielli të qaahet, dhe kur malet të fermohen si pluhur, Dhe kur të dërguarit të tubohen në kohen e caktuar Në cilën dit do të ndodhin të gjitha këto Në ditën e ndarjes vendimtare Kush val do të tashpjegoj se që është dita e ndarjes vendimtare? Mjerë mohuesit në atë dit A nuk i kemi shdukur të lashtët E pastaj do të i bëjmë të tjerët të i pasojnë Kështu do të veprojmë Me të gjithë keqë bërësit, mjerë mohuesit në atë dit A nuk ju kemi kryuar nga një pikë lëngu të shpërfilur Të cilën e vumë në një vend të sigurt, mitër, deri në një kohë të caktuar Kështu e kemi regulluar, sa regullues të shkëllqyër jemi ne Mjerë mohuesit në atë dit A nuk e kemi bërë tokën, vend qëndrim të të gjallëve dhe të të vdekurve a nuk kemi vënë në të male të larta e të patundshme a nuk ju kemi dhënë të pini me bollëk ujë të ëmbël mirë mohuesit në atë ditë do të thuhet nisuni drejt atij dënimi që e mohuat shkoni drejt një hije me tri kolona tymi të xhehenemit e cila nuk bën hije freskuese Dhe as nga flaka Nuk të shpëton Ajo hedh shkëndia të më dha sa një kala Si kur të ishin dhe dhe të verda Mjerë mohuesit në atë dit Kjo është një dit Kura ta nuk do të mund të flasin Dhe nuk do të jepet leje Për të shfajsuar Mjerë mohuesit në atë dit Kjo është dita endarjes vendimtare Në të cilën do të tuboheni ju dhe popujt e lasht Prandaj, nëse zotroni ndo një dinakëri Përdoreni kundër meje Mjerë mohuesit në atë dit Punë drejtët do të jenë meshiesh e burimesh Si dhe frutash nga ato që dëshirojnë Do të thuhet, hani e pini E ju buf të mirë si i shpërblejm për atë që keni punuar. Gjithashtu i shpërblejm ne ata që bëjnë vepra të mira. Mier mohuosit në atë ditë. Hani dhe kënaquni për pak kohë. Ju jeni keqbërës. Mier mohuosit në atë ditë. Kur atyre u thuhej përkulluni në namaz para Allahut. A ta nuk përkulleshin. Mjerë mohuesit në atë dit. Në shfarë shpalje tjetër do të besojnë ata, pas këti i kurani.